Nagyon kellemes délutánt kívánunk, illetve nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek, aki a Klubrádiót hallgatja, kedd délután, három után, illetve az ismétlést szerda a reggel, óra után néhány perccel. Ez itt az Annó Budapest, az önök halázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal a műsorunk, szokás szerint, mint ahogy arra a Magyar Arancs is felhívta a figyelmet múlt heti kritikájában, egy-egy épületet helyszínt jár körbe, és próbálja meg az önök a hallgatók segítségével azt a helyet megidézni, megmutatni, hiszen elég gyakran már letűnt, illetve eltűnt épületekről van szó. Az Almási téri Szabadidő központ, amiről ma beszélgetni szeretnék önökkel, arra nem mondhatjuk azt, hogy eltűnt maga az épület az ott áll az Almási téren, és hosszú időn keresztül legendás programokat kínálta az oda látogatóknak. Én magam is részt vettem jó néhány programon, arra nem tudnék válaszolni, ha visszakérdezne valaki, hogy na, Angs Miklós, te mit láttál ott először? Valahogy én úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy mindig oda mentünk, tehát a szombatestéket általában ott töltöttük, és aminek alattában az lett a vége, ugye ez többszintes épület, valahol a második emeletnek a bal oldalán volt valami öltöző, ahol a, a zenekarok készültek a koncertre, vagy nem, de hogy mi általában ott bambulgattunk és barátkoztunk, illetve fogyasztottunk gonosz italokat, és amikor kicsit drágának tűnt, akkor egy kicsit kimentünk az épületből, ami azt mondták, hogy nem fognak visszaengedni bennünket, és akkor az ember lement oda abba a kis kocsmába, mi néhány lépcsőn keresztül vezetett, és ott ivott meg, ezt aztam azt, és akkor visszakönyörögte magát az almásik térés szabadidő ahol aztán a következő nap hajnaláig. Talán kettőkor volt az árás, ott mulatott az ember, de biztos, hogy, hogy rengeteg jó koncert volt itt, és a Magánban, az Almás Szabadidő szabadidőközpontban működött az első emelet klubja, működött a KFT-nek klubja. Itt tartotta emlékezetes beszédét, tudom, mert én készítettem a plakátját Pajor Tamásnak, amikor a neurotikkal kapcsolatban szerettem volna elmondani a közönségének, és aztán el is mondta, hogy hogyan is állunk, mi van az ördög művével, a rollal és az összes többivel. És arra gondoltam, hogy talán önök is emlékeznek, mondjuk az almás Téri Szabadidőközpontra van egy-két korrekt és kemény élményük, mondjuk 1983-ban ott voltak, aki mit tudom, amelyet közvetített a Magyar Televízió, és ez volt az, az emlékezetes, ki mit tud, ahol Falusi Mariann is győzött, illetve, és ez nagyon fontos, a pokolgép zenekar a második helyen végzett, annak ellenére, hogy mindent megtettek a zsűri, a tagjai, annak érdekében, hogy a pokolgép az ne jusson tovább, de valamiért a közönség mindig beszavazta őket, úgyhogy be is készítettünk egy felvételt, és arra biztatom önöket, hogyha. Ha jártak ott, jól szórakoztak, egyedi dolgot láttak, és például a Falatrax koncert is ilyen volt. Falatrax egy industriális zenekar volt, a felszabtér nagyjai voltak benne, a egy, most nem fogom elsorolni a nevüket, de minden olyan koncert volt, hogy a falatta a másikat, és a Youtube-on, ha rákeresnek, akkor látják, hogy te jó Isten, mi folyik a színpadon. Na, és ilyen volt az Almási Téri szabadidő központ, illetve nem mindig volt ilyen, hanem volt-e másmilyen, azt kérdezem, most Morc Fruzsinától, aki egykor az Almási, szabadidő, Almási Téri szabadidő központ szervezője volt. Helló, jó napot! Jó napot, kívánok! Pontosan de írtam le az almási teret itt az elmúlt néhány percben. Igen, és az almási teret azt gondolom, hogy a nagyon mindenkinek, aki most mondjuk 30 és 50 vagy 60 között van, egy nagyon fontos egy időszakban központi helyszíne volt a Észatai Klub életnek. Mitől válhatott azzá? Nagyon jó helyen volt, azt mit Nyitottak voltak a programszervezők, tehát nagyon sok mindent oda ami abban az időszakban azt mondom, hogy kultuszes számított és volt több funkciós volt a ház, tehát az, én azt gondolom, hogy nagyon ideális volt az egész elrendezése, ugye volt egy oda, nem? tehát hogy nagyon sokszor lehetett látni napközben kisgyerekeket, meg édesanyákat, akik oda hozták gyerek, a gyerekeiket, illetve az biztos, hogy mivel a város közepén volt, így többfunkciós kint, ahogy mondtam, tudott üzemelni a ház, nem nagyon sottok ezek kapcsolatban, földben, meg az egyik legény, amit félénket emlékem, azt pont az, hogy kitörtökönként ott olyan komoly nyugdíjas klub meg nyugdíjas társasánc esemény volt ami nagyon fontos volt az ott a közelben élő gyakorlások számára. Most, ahogy így mondja, mondja mondod, jut eszembe, hogy, hogy valóban, tehát, hogy, hogy volt a koncerterem, meg volt az előcsarnok, de hogy fönn az emeleten is voltak mindenféle helyiségek, ahol egyrészt inni lehetett, másrészt meg videókat nézni, meg így, így el, elbambulni. Igen. Igen, igen. Nagyon jó volt a háznak az előcsarnok. Én azt hát gondolom, hogy pontosan az, elhangzott az előtt, hogy az öltözőhöz is hogyan lehetett följutni, mikor én ott kezdtem el dolgozni, mint szervező, nekem ez volt az egyik legcsodálatosabb élményem az épületre kapcsolatban, hogy lehetett mondjuk a. emeleti őrknek át Tehát, hogy nagyon sok mindenre alkalmas volt az épület. Te mikor kerültél oda? Attól félek hogy Ruzsinával megszakadta a vonal. Azt tudom, és a szerkesztőm Árva Brigita jelezte, hogy, hogy éppen egy másik országba tart vonaton, tehát lehet, hogy időnként szakadozni fog a vonal. Most lehet, hogy pont ez Történt meg, de minden esetre kísérletet teszünk arra, hogy Morz fruzsinával folytassuk a beszélgetést, és egyáltalán kiderüljön az, hogy hogy lehetett, és mi kellett ahhoz, hogy, hogy legendás hírű helyé váljon az Almási-Téri központ, és önöket is arra biztatom, hogyha jártak ott, mert például az utcazenészek szakszervezet is, ha jól emlékszem, akkor ott lakult meg, akkor a 2407953 vagy a 2406953 on próbálják megelérni az annó Budapest szerkesztőségét, és osszák meg velünk élményeinket. És ahogy mesélte Fruzsina, hogy csütörtökönként nyugdíjas klub volt, fontos elmesélni, illetve majd elmondom, Fruzsina, tért vissza? Halló! Halló! Jó, ez <gül> nem vagyok. Én csak az uszodás élményeimet Aha. szerettem volna megosztani, Uh, én négy évig jártam oda 90-től egészen 94-ig, az akkor négy éves gyerekem. Uh -huh. Hát fantasztikus érvényünk vannak, tehát nagyon-nagyon szuper volt az újsághozatartás, kiváló volt az újságod minősége, és én még arra is emlékszem, hogy szombatonként, gyerek gyerektáncoktatás volt, néptáncoktatás volt, vasárnap reggelente pedig nagyon-nagyon szuper gyerekprogramok Igen? voltak. Igen. Azért a az szép lehetett, vagy, vagy mondjuk azért ilyekezni kellett kiszelőztetni a házat, mert akkoriban, amikor az Almási tér még működött és szórakozóhelyként működött, akkor szerintem mindenki bent dohányzott, és iszonyatos füst lehetett ott vasárnap reggel, nem? Igen, viszont ott hatalmas ablakok vannak. Tehát az Almási térre néző ablakfelületek, azok ilyen óriási ablakfelületek, tehát tiszta üveg az egész és a másik oldalon az útszada oldalán is, nem tudom milyen útszada van hátul, uh -huh. ez egy tök jó lehetett csinálni, úgyhogy szerintem ez nem volt olyan bonyolult. Értem. Tehát, hogy igazából messziről jártatok, vagy jártak az Almási térre úszni? Nem. Mi a Lutherházba laktunk, az olyan három-négy... Egyébként az is megérne egy műsort a Lutherház, mint olyan... Az egy olyan három-négy sorok, van a Rákóczi út másik oldalán. Mesélem, hogy Jó, felírom a Lutherházat, mert most így hirtelen annyira kérdő tekintettel nézek Falcsi Gergőre, hogy nem is érti, hogy, hogy mi történt velem. Bocsánat. Jó. A Lutherházról csak annyi egyébként, hogy ez egy ilyen a Luther utca, Rákóczi út, Kis József utca, és aztán a az azt hiszem, hogy 10 vagy 12 ház, és a közepén van egy, egy templom. Na jó, ami rá... már nem templomként funkcionál. Rá fogok menni a Luther nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, Viszont köszönöm hogy meghallgatott, Viszont... Természetesen meghallgatunk másokat is, hiszen erre van kitalálva a műsor, és ha jól gondolom, akkor Mars Fruszsina visszatért velünk az éterbe. haló. Igen, itt vagyok, bocsánat, csak én egy vonaton ülök. Egy, kérdés, igen. Nincsen igen, ezt elmondtam a hallgatóknak, hogy, hogy, hogy éppen valahová utazol. Most már nem emlékszem pontosan, hogy, hogy hol tartottunk, illetve hogy, hogy melyik résznél. Most az egyik kedves hallgató elmesélte, hogy mennyire jó volt az úszota, is, illetve a kölyökvár programok, amit eddig még nem említettem, és valóban. Szóval az, a kérdésem az az volt, hogy te mikor kerültél oda, és meddig tudtatok dolgozni? Én a legutolsó időszakban dolgoztam ott. Uh -huh. uh, és a házat ugye bezárták 2007-ben, ha jól emlékszem, sajnos igen. Uh, az egy nagyon izgalmas a volt, mert akkor már nem nagyon láttak benne fantáziát, picit haldoklott már ezért, és én nagyon örülök annak, hogy akkor még picit sikerült beleéletet lehelni. De miért haldoklott? Uh, érezhető volt, hogy azzal, hogy elindultak különböző klubok a város különböző pontjai, uh -huh. Háztérbe szóló volt az almási a szabadidőközpont. Tehát egy idő után jobban, inkább mint az embereknek művelődési házak, mint egy könnyű zenei klubnak, nem volt annyira korszerű, nagyon sok két kellett volna a felújítására költeni. És én ahogy másodlagos, harmadlagos forrásokból értesültem, akkor az önkormányzat teljesen volt biztos abban, hogy mit szeretne az épülettel kezdeni. Nehéz volt a programot szervezni? Am amire én emlékszem az első időszakból, akkor igen. A a azt éreztem, hogy nem volt törzsközönség a helynek, és presztízes sem. Tehát, hogy azok, akik a 2000 es évek elején jártak oda alternatív koncertekre, nagyon sok mindent lehetett ott megnézni, azok azdigra elszoktak onnan. Uh -huh. És újra kellett az egész házat brandingelni. Meg hát ez, ennek nyilván megvolt az a nagyon nagy uh, kihívás része, hogy ugye nagyon sokféle program zajlott ott, amiről beszéltünk, és tehát amit még nem emlegetünk, az a csütőrcöki táncház. Igen amire nagyon sokan emlékeznek, és ez egy borzasztó fontos közösségi eset volt, mert egy ingyenes program volt minden héten, hatalmas tömeg uh, volt. Ingyenes. volt. Igen, igen, igen, igen, igen. Én emlékszem arra is, hogy uh, olyan komoly uh, büfésorban állás volt ott folyamatosan, mert ugye az emberek táncoltak, izzadtak, folyamatosan ittak. Hogy, hogy nagyon komoly közösségi élet is lett utána, nyilván a különböző alakó fogyasztás hatására. Ez a téka táncház volt? Ez a halban volt, vagy bent a, a, a, a színpadulésben? A nagy teremben, a terem és a, volt az előtérben, két helyen volt általában zenekar, és táncoktatás is volt. Uh -huh. Én például azért arra emlékszem, hogy, hogy voltam ott um, um, a legkisebb, a legnagyobb lányommal, elmentünk egyszer a kölyök várnak a jelmezbáljába. azt gondoltuk, hogy, hogy mennyire egyedi lesz a katica bogár jelmeze, és beléptünk a, a házba, és száz darab katica bogár jelmezes gyerek volt ott. De, í, í, í, í, megijedtünk akkor hogy a kutyafáját, de aztán um, újra gondoltuk a jelmeztervezést, és aztán sosem volt senki másnak olyan jelmeze, mint a gyerekeknek voltak. De mindegy, de ez nem is érdekes, szóval, hogy a téka is fontos volt, de oda térjünk vissza, hogy, hogy mennyire volt nehéz programot szervezni. Tehát um, nem voltak megfizetett Művészek, vagy nem lehetett, mindenki elment mondjuk a, a azába és azt fontos megegyezni nyilván, hogy a rádai klubból e, jött át még nagyon régen a, a klub MM, a klub 2000 rendezvénysorozat. Igen. Én, én az utolsó időszakról tudok <hül> igazából beszélni, mert úgy van nagyon hosszú történt a műveletés állnak, és nem lenne hiteles, hogyha én a, abból az időszakból szeretném meghatározni. Amikor a még oda jártál. De, ö, igen, igen, akkor csak a másik felét láttam. Igen. Tehát akkor például azok, akik később, például most már lehet mondani a Egykor a Deák térán álló gődőrklubot de rendszeresen csináltak a 2000-es évek elején oda koncerteket. Uh -huh. hát az utolsó időszak, amikor én ott dolgoztam, az azért volt nagyon bonyolult anyagilag, mert egy, -egy KHT kezdte el az épületet fenntartani és működtetni, és nem volt semmilyen típusú külső forrás. Tehát csak a rendezvénybevételekből és a bükkőből tudtunk dolgozni, és akkor még nem volt ennyire mert 2005-ben indult a Pank program, uh -huh hogy ezekre a programokra könnyen lehet támogatás, hogy nem volt ennyi magátod ért, hogy más struktúrában működtettük akkor még ezt az egészet. Akkor nem jutott be, hogy, hogy hagyni az egészet úgy, ahogy van, és romkocsmaként üzemeltetni, mint mondjuk az onnan fél kilométerre lévő helyeket? Én említeném, hogy a Fabiny András volt ugye a, abban az időszakban ennek az épületnek a vezetője vagy az idatgatója, hmm. és én azt az Andrásnál, hogy neki nagyon fontos volt az, hogy fölmutasson a típusú produkciókat, amit nem lehet máshol látni. Tehát, hogy neki nagyon volt, volt, volt sokszor a jazz, a blue, az egyik produkciók, és ez, ez, ez volt ebben egy kultúrmiszió abban az időszakban. Van valaki, vagy vannak-e olyan rendezvények, vagy egyáltalán kulturális intézmények, amelyek mondjuk azt a hagyományt így tovább tudták venni? Mert ugye a tékatánczáz az, az elment valahová, a klubben, mint, mint programforma aztán meg is szűnt, és az Almási tér is nem, nem is tudom. Tehát, hogy például a, e, fontos volt itt megemlíteni a 83-as ki mit tudott, tehát, hogy valaki felvállalta-e az egykori almási szerepét. Én azt gondolom, hogy pont amit be az előtt beszéltünk, hogy azért kezdett el a háza jelentőségéből veszíteni, mert hogy a funkciókat egy-egy intézményen kezd átvállalni. Uh -huh. Tehát, hogy a Fonónak van egy ilyen nagyon fontos népzenei közösségfenntartó funkciója. Az A38 lett egy olyan professzionális klub, vagy a DeActéren a két egymást váltó klub. Tehát, hogy egy idő után a ház elkezdett volna művészeti házasodni. Aha. Vagy újra kellett volna gondolni az egész épületnek a struktúráját, a dizájnját, a mindent. Mi ezt az utolsó évbe próbálkoztunk, tehát volt egy házfestés, és akkor a kis tibi például festett egy egész falfelnyi festményt, amit aztán, amikor bontották a házat, akkor az zenekar egyik dolgozója szépen le is szeretne, de ebben elvitt, mert uh -huh. így neki azt. De hogy nagyon sok ilyet csináltunk, hogy a ház kapjon egy új arculatot, mert lehetett érezni, hogy az építészet már egy picit ideje. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy van-e még egyáltalán, tehát létezhetne egy ilyen intézmény. Tehát ha mondjuk most azt mondanák önnek, vagy neked, hogy, hogy oké, okay, de akkor tudnád-e akár támogatásokból, akár koncertbevételekből, akár pultból fenntartani mondjuk a saházat? Azért el kell mondjam, hogy a Botár Attilát, vagy mondjuk a Gőzlacsit, vagy mondjuk a Szabó Gyulit, a trafóból én végtelenül tisztelem, tehát én azt gondolom, hogy heroikus, amit csinál mm. egy intézményvezető. Uh, én nem hiszem, hogy lennék ennyire boldog, hiába vezetek most egy iskolát, és ott minden ilyen nyűg az én nyakamban ha. van, de, de az biztos, hogy nekem a szervező az az életem nagyobb időszaka volt. Nagyon szépen köszönöm Morcz hogy rendelkezésünkre hát is megosztotta a jóta. Köszönöm szépen, halló! Halló! 24 illetve 24 önök mit láttak? Jártak-e a táncházba? Vettek-e részt a hétvégi klub MM programon? Esetleg játszottak-e ott? Vagy esetleg voltak-e és a részek punkznodetet utasították ki a házból? Halló! Halló! Jó napot! Halló, én vagyok most? Igen, ön! Igen, Köszthelyi én vagyok. Én tánczálós voltam, de sok egyéb programra is jártam, ezért színszavakban elmondanám, hogy úttörő és iszusági háznak épült, eredetileg aztán lett szabadidőközpont. Igen. Egy nagyon szép korszak kapcsolódik az újfalusi Gábor által vezetett korszakhoz, és ott működött a legjobb tánczáza, itt már esett szó, a Téka, uh -huh. ami ezt tábor is tartozott, nyaranta. Aha. Hatalmas bulit voltak, hatalmas érdeklődéssel, volt ott még egy teaház a harmadik emeleten, Igen. ami viszont a még a 80-as években a, a, a, a független és ellenzéki találkozó találkozóhelye is volt. Igen. És volt egy... A, nagyon jól működő cigányklub, romaklub, táncol egyéb kulturális jelenségekkel, ahol a, a, a környék, szűkettágabb környék cigány népessége is uh -huh. nagy örömmel járt, és ott tudott találkozni a társadalom egyéb rétegeinkkel is, nagyon jó időszak volt. Ön volt? Én táncázás voltam, megtán vagyok is, uh -huh. A mondhatni alapító, tehát az FMH-ról is tudtam tudtam volna, tudtam beszélni, mint Tánczázról, a Téka Klubról és az Almásin. Fabini András idején is jártam ő. Utol, a ház utolsó korszaka is azt hiszem Fabini András alatt volt, Aha. és aztán valahogy az önkormányzat át, eladta vagy átadta a szájentológiai egyháznak a helyet Aha. egy időben. És így ez, ez is hozzájárult annak a megszűnéséhez. Egy kicsit azért mesél nekem a, a, a táncházmozgalomról, tehát hogy miért volt az fontos, vagy honnan tudtak, tehát egyfajta ellenzéki lét volt mondjuk táncházba járni a 80-as, 70-es évek, 60-as évek Magyarországán, vagy egyszerűen csak kulturális értékmentés... Tók. Jó volt, de a legfontosabb a, a, az a kulturális jelenség, ami az én korosztályom számára az avantgárdot jelentette, uh -huh. mert korábban a népzenének ilyen autentikus megszórlásával yeah. egyszerűen nem lehetett találkozni, mert nem volt élő ember, aki ezt el tudta muzikálni, az a sebőjékkel kezdődött, uh -huh. és a második generáció muzikális, és a harmadik generáció, de egy-két év alatt jöttek ezek létre, a téka zenekar, amelyik viszont a közösségi építésre nagyon nagy hangsúlyt helyezett, és mindig rendeztek letélkedőket, nyarant a táborokat, és nagyon, nagyon, nagy, nagyon népszerű volt ez. Hogy a nézett róla. ki egy csütörtöki táncház az Almási téren? Az ember mondjuk odaérkezett 7, fél nyolcra, ki kellett, zárójel, be kellett hozzá? vagy? Nem kellett nem is volt jellemző. Uh -huh. Mindig van egy-két ember, aki szereti a magyarságát úgy kifejezni, hogy valami, valami általa elképzelt magyaros ruhát visel. Uh -huh. Ehhez hozzájárul a, az, hogy amikor elkezdtünk Erdélybe járni, hát a eredeti ruhadarabokhoz is jutottunk, amiket kreatívan aztán felöltöttünk, ilyen volt a kalotaszegi bújka. Uh -huh. hát természetes, hogy tarisznyát használtunk, én ma is használok, még a utolsó tarisznyám ugyan perui volt, de tök úgy nézett ki. És... Hát meg a, meg a szép lászon parasztingek, ezek ugye bekerültek, és néha még ma is bekerülnek a nyugatba. De alapvetően ö, nem volt ö, Nem ugye, volt szükséges. Terrorizmia a... viselet, csínyom mm -hmm. viselet elmétve volt mindenki a városi muhájában. Erre Bullizott erre a zenér a lényegeiben. Tehát úgy képzeljük el, mint egy, egy mai modern partit, oda mennek, az emberek, táncolnak, aztán szállás nélkül. Igazán ki tudja élvezni, ahhoz legalább alapszinten a különböző szájegységek táncait meg kellett tanulni, de erre volt lehetőség, mert ott mindig volt kezdőkör, még akkor is, amikor a menők már tudták a táncot, a haladók, mindig volt kezdőkör, tehát aki a beesett, az azonnal elkezdette tanulni a lépéseket, és mindig gyerektáncán előzte meg, ahol a, a kisgyerekeszülők, már a gyereknek ugye, mindegy végül is mire ugrál, de élvezték, uh -huh. és a szülők pedig rákaphattak a, ennek az ízére. Tehát a fütörtöki táncházak így néztek ki. És hát a táborokat sem szabad elfelejteni, hogy azok csodálatos élmények voltak, a, egy, egy kicsit nomád módon sátorozva valamely vízparton, leghíresebb volt a nagykáló té a tábor, jövő, hosszú éveken át. Ahova egy makovezt tanítványek lerendező sajátos épületeket is tervezett, kifejezetten a tégatávol igényei szerint. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Most már bejebb vagyunk a táncház mozgalommal, illetve a tégatáncházal. Viszont hallásra. Viszont. 24.07.953, illetve 24.06.953 a mai műsor, a mai Annó Budapest az almásítéli szabadidőközpontban bóklászik. Haló. Haló. Hallo, vagy János vagyok. Szervusz, szervus. nagyon üdvözöllek! Szervusz! de nagyon röviden, látom, mindjárt futtunk az időből. Én vezettem azt a 83 as ki mit tudott, plusz, egy ilyen halmási gyerek vagyok is, tulajdonképpen már a Csenger utcában nőttem fel, a Dob utcában jártam iskolában, a Madárzs gimnáziumban jártam utána, a pokolgép együttesre, meg a zsírnek ilyenfajta eltökértségére, ezt köszön neked, hogy én nem emlékszem. <haz> Jaj, János! nem mondja, Ne mondja Igen? már! Tényleg nem? <haz> Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem tudom, a pokolképre emlékszem, meg a zsíros kenyere is emlékszem, meg a falusi marihela, meg a Jónás úrjára is emlékszem. De az, hogy ilyen eltökélt valami lett volna, én ezt részt vettem ott a zsűri megbeszélésekben, meg ezt én soha nem hallottam. De lehet, hogy ők más-többet tudnak, mint én. Akkor, amikor ez az 1983-as ki mit tud volt, ugye a magyar televízió végig közvetítette a, a az idődöntőket és a közöbb és magát a döntőt is, az már az a a, illetve még az a kimit tud modell volt, amikor egy vonatba beülnek az emberek és kiesnek ne, Nem, nem, nem. Már amikor én voltam ki tudós, 1968-ban, még ebben az évszázadban, tehát a 20. században, már akkor sem volt az, nem tudom, hogy volt-e még vonat. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez egészen modell volt, és nagyon színes volt, meg szagos volt, meg mindenféle volt, és a, mondták az úszodát, és kérdez, hogy egyik adás előtt, egyik döntő előtt, fölmentem, mondom, úszod egyet, mert maga az uh -huh. egészség, és úgy begyúlott a szemem, hogy nem négy orvos próbált szemet csinálni nekem, vagy egy élőadás volt, hogy egyáltalán kilássak rajta. Emlékszel arra, hogy mert egyébként tehát maga a beszámoló, hogy tízezrével szavazták vissza a pokolgépzenekart, Igen. azt a pokolgépzenekarral készített interjúból tudtam meg, tehát máshelyen más nem találtam nyomát ennek a, a dolognak, de minden esetre akkor kiadták kislemezen is egyébként a felvételüket amit be is készített szerkesztőtársam Árva Brigitta, a műsorba. Szóval, hogy te mikor kezdtél el így az Almási-téri központ utról és szab, ifjúsági szabadidőközpontban fölbukkanni? Én semmikor nem bukkantam föl, se előtte, se utána bukkantam föl, hanem amikor fölkértek a televízió részéről, hogy én vezessem a mit amit nagyon nagy megtisztetezés volt. Akkor, akkor voltam, és se előtte, se utána én nem voltam, tehát én nem, nem jártam oda. Nyilván... Nyilvános volt, aki mit tud? Igen, igen, igen, tehát rengeteg műző volt, és hát tudom bekerülni, ez egy nagyon nagy dolog volt, egy nagy híres humorista, a nyúzott engem, hogy szerezzek legemet neki, hogy ott ülhessen. Igen, igen, nyilvános volt. És sikerült bevinni a humoristát? Hogy Sikerült bevinni a humoristát? Igen, igen, igen, egy idős humorista, ezen mondom a nevét. Jó, semmiféleképpen. Ne, ne, ne, ne. Ne, ne hozzuk kellemetlen helyzetbe. Köszönöm szépen, János, hogy tetted, neki, mit tudott. Yeah. <laughs> Viszont halásra! Szervusz. Szervusz, 24.07.953, 073 24.06.953 24 az elmúlt néhány percben Gávölgy János volt a vendégünk, mint kiderült 1983-ban azt, aki mit tudott, ő vezette, amit közvetített a televízió és az almásítéli szabadidő központban volt. Szóval, hogy ha vannak emlékeik, akkor mindenféleképp hívjanak bennünket és meséljék el. A zenekar mindig irányítja.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 és a két telefonszám 2407953 illetve 24 06 95 3, és a mai megcélzott objektumunk, amiről a beszélgetés folyt, illetve folyni fog, és eddig is. Tartott az almási téli szabadidőközpont, ami 1983-ban úttörő és ifjúsági szabadidőközpontként indult, aztán megváltozott a neve. há Istennek már sikerült a Tékat táncázat rend rakni, Gábor János segítségével egy kicsit, aki kimi tudba is beleláttunk, Mars fruz elmesélte, hogy milyen volt programot szervezni, és lássuk, hogy mire emlékeznek még a hallgatók. Haló, jó napot kívánok! Szabad, mikén Professores Leg vagyok a Gespián Dobos. nagyon üdvözöllek! Na! Van két emlékem. Na. A többek között, de két jelentősebb a helyek kapcsolatban. Egyik még 97-ben itt járt a legendás angol UK Subs uh -huh. zenekar, annak a koncertje, ami nekem elég meghatározó volt. Azért is volt érdekes, az egy nagy punk koncert ott a, a kicsit steril érdekes környezetbe, de de az, az nagyon jó volt. Figyelj, nem, illetve... hát amit megpróbáltam így felidézni, tehát ott tehát tényleg szíleskálájú sportkörök voltak a, a, az Almási Téri Szabadidőközpontban, tehát a VHK-tól a második műsoron, kettes műsoron keresztül a, az alternatív színházak, ott tényleg minden megjelenhetett. Tehát olyan volt, mint egykor az Estefem rádió, hogy csak az nem beszélt benne, aki elfelejtett leszállni a 86-os buszról. Ez igaz, de végigis az atmoszférája, de egyébként uh -huh. nagyon jó volt, meg tényleg az, hogy, hogy ilyen sokrétű program, az nagyon Te játszottál ott? Én, én viszont később játszottam ott 2006 7 környékén, uh -huh. szerintem pont a fruzsék szervezésébe, és pont ezt akartam mondani, hogy, hogy nagyon jó volt ott a technikai személyzet, atmoszféráját uh -huh. szintén, vagy hát nagyon hangulat volt, vagy a hozzá kapcsolatos lepp, aki közt például a felségemmel ott találkoztam először. Na, tessék, tehát, tehát például ezzel már is helyen raktuk a, a, a helynek a, a fontos, illetve a, a 4500-os korszakos jelentőségét, tehát ha ott találkoztál a az tök jó. Igen. Jól van, akkor melyik zenekarra játszottál te ott? A Yellow Ilyen Ja, Yellow Spots, ja, ja, ja, szóval yellow szóval spot igen, hát azt mondtad az elején. A UK Subs meg azon kedves hallgatóink kedvéért, akik mondjuk Parakovács műsorában nem hallatták volna ezt a zenekart, mindenféleképp keresenek rá. Ha kíváncsiak, hogy a UK Subs hogy hangzik magyarul, akkor keresenek rá az a zenekarra, mert az jobbára a UK Subs számait nyúlta le és tette elérhető formában a magyar hallgatók számára. Ez így pontos, nem? Igen, és most pont egyébként pénteken ismét járnak itt Budapesten. Igen? Aha. Jó, hát be nem mond, mindenki keresse meg, hogy nem hol van. Mondom. Köszönöm szépen. Szervusz. Oké, okay, köszönöm. Viszont Tehát most már azt is tudjuk, hogy a kedvesbe telefonáló találkozott a feleségével. Nézzük, hogy ki milyen programon vett ott még részt, akár zenészként, akár fellépőként. Azt fontos megemlíteni, hogy például a Polifon nevű újság, ami egy ilyen nagyon fontos rockzenei szaklap volt a 80-as években, és mindenki, aki valamilyen szinten érdeklődött, ugye arról a korszakról beszélünk, amikor popzenét csak jobbára a, a harmadik műsorban lehetett hallani szombat délutánonként göcsei és Zsuzsa tolmácsolásában, tehát a legjobb lemezek akkor ott pörögtek, de minden esetre popzenei hírekről, csak az ifjúsági magazinból, illetve a világifjúságából ifjúságából tájékozódhattak, így, ahogy, úgy, ahogy a hallgatók, és a polifon megjelenése az egy hatalmas nagy reveláció volt, és mint olvastam, ott volt a szerkesztőség is, de hogy mi volt még ott, az derüljön most ki. Haló! Jó napot. Haló! Jó napot Jó kívánok. kívánok, szervusztok! Én Esvarga Ilona vagyok, fotográfus, meg és engem évtizedek kötnek az almási Ezt Pont most ért álltam el előtte, és összeszorult a szívem, hogy néz ki a néhai almási tér. Hát teljesen random fogok dolgokat mondani. Az egyik, ami engem nagyon megfogott, meg nagyon szerettem az egésznek az elrendezése, uh -huh. és nem csak mint fotós és a színpadnak a fényei, hanem minden egyéb programmal, hogy ilyen kis helység, olyan kis helység, remek szinapszisokat tartottak ott, ha még erre nem tudom, a kedves hallgatók emlékeznek-e, vagy jártak-e ilyen szinapszis fesztiválon. Az Ez mi is szichológus... volt a pszichológusok? Desem? Az mi is volt pontosan? A pszinapszis az egy pszichológusok és pszichoterapeuták három napig tartó ilyen, hát, fesztiválszerűsége, de ö, főképpen ismeretterjesztő programok a szakmának, illetve Aha. az egyetemistáknak. Fú, Hogy az a pályaválasztó fiataloknak zseniális előadások hangzottak el ott, Popper, Pétertől kezdve Lux elviráig nagyon jó workshopok uh -huh. voltak, pszichodráma workshopok, MLT workshopok. Tehát ez mindig egy ilyen különlegesség volt. Én is tartottam ott például táncterápiás workshopot. Uh -huh. Aztán volt fotókiállításom, Névai Olá Andor kiváló blueszenészünk, harmonikásunk a zenekaraival szervezett oda hatalmas bluesfesztiválokat, és az egyik ilyen blues bluesfesztivál kísérő programja volt nekem, egy nagy fotókiállításom, meg nem mondom majd melyik évben, uh -huh. valamikor a 2000-es évek legelején. Aztán tartottunk ott afrotánzház kurzust. a tankapuja buddhista főiskolával szerveztünk oda, több ilyen kétnapos idézője teszem buddhista fesztivált, ahol szintén előadások voltak, zenék voltak, táncosok voltak, ez, ez, ez így most feljött bennem, és gondoltam, hogy megosztom a ez, hasznatokat. Ez eh... hát, ja, és az legfontosabb, hogy én részben tagja vagyok az Ébren Álmodók Rituális Színháznak, és én ott léptem velük először véletlenül színpadra egy VHK koncerten a 90-ben, meg nem mondom hányba. És uh, igazából a rituális színház, a VHT-nak a rituális színháza ott mindig fergeteges dolgokat csinált. Hát uh, ha jól emlékszem, ered... és most uh, majd uh, lehet, hogy, hogy, hogy, hogy pontosítani fogod, ha jól emlékszem, a rituális színház az, az jobbára a, a, a, a Grand Pierre, illetve a Szónusz barátnőiből, illetve a slebbből szerveződött, idéző el a slebb. Hát Ehát. eredetileg igen, ma már ennek nincsen nyoma, uh -huh ma már tényleg ilyen kis színházszerűen működünk, és valóban VHK koncerteken, meg most már teljesen más rendezvényeken is részt veszünk, tehát már nem csak a VHK-hoz kötődik, Aha. itt ez egy átalakult ez a történet, de a gyökerei azok a VHK-hoz nyúlnak vissza valóban. Tehát Aha. ez is egy ilyen, ilyen érdekesség. És még egy érdekesség, hogy én kiadtam a Lobasi Andrisnak a verseit 95-ben, és én sajtóztam a zenekarral, nagyon sokat dolgoztam, és a Kispál és a borzal ott kötöttem kvázi egy, mondhatnám, életre szóló kapcsolatot. Hát ott adta az első és... koncertjét a Kispál és a borz, a Pál utcai hát... fiúk előzenekaraként. Így euh... van, így van, pontosan. És uh, ott pendlíztek az Andra Andra <gül> oh, nem tudok beszélni, az Almási tér, meg a a lyuk között, tehát ott is voltak. Ott egyébként elég sok átfedés volt a koncertek, az Almási tér meg a lyuk között a 90-es években. Lehet, hogy pont az vitte el a közönségét. Lehet, hogy pont az vitte el a közönségét, mert a lyuk az végül is, ha jól emlékszem, akkor a hét minden napján üzemelt, de mondjuk a, a, a fővárosi pankoknak és a, a felszabtér közönségének lehet, hogy nem a tánc, csütörtegi táncház volt a, a kedvence, hát nem, hanem akkor inkább nem, lementek a lyukba. Igen, igen, de ezzel együtt én nagyon örülök neki, hogy az almasíterben vállalt ilyen rizikósabb dolgokat. Minden. Hát... És ez nagyon fontos. Tehát, hogy ha már ott tartunk, hogy, hogy a kultúrtörténeti jelentőségét idézzük meg az épületnek, például a 180-as csoportnak is ott volt valami hatalmas nagy bemutatkozó koncertje, aminek egyébként nagyon kevés nyoma van, mármint a 180-as csoportnak, tehát éppen Pál figyörgy grafikussal beszélgettünk múlt héten, mondtam, hogy nekem meg volt az első lemezük, és nem mindegy, tehát, hogy, hogy igen, tehát Kispál és Borz 180-as csoport, Ték a táncház, Szexepil, és a Kft, ha már szobóhoztad a, a tankapuja és a főiskolát, a Kft-nek is ott volt klubja, ha jól emlékszem, az Almási téren. Volt egy darabig, így uh -huh. van, így van, de azt nem, nem tudom mondani, hogy mikor, de még a hőskorban, tehát igen. a Kft hőskorában. És például az első A 80-as évek vége, vagy én hát összekoljnak nekem az évek, mert én folyton színpadon uh -huh. vagyok, koncertfotós vagyok. És igazából én nekem ezek az évek teljesen összefolynak, csak azt tudom, hogy voltak kedvenc helyszíneim, színeim, és az egyik ilyen volt az Almási Téri szabadidő szabadidőközpont, mert kiváló uh -huh. világítása volt nekem, mint fotósnak. Tehát nem, nem azok a bacakledek, amik most vannak a színpadokon, hanem ténylegesen jó világítása volt. És így készült el ott például a Misterigen borítom, meg plakátom, uh -huh. már az akkor volt, mielőtt bezárták az Aha. Almási Terezt. Köszönöm szépen, úgy hogy elmesélted úgy. ezeket. Hát így, vagy, na, vagy, vagy van még, maradt még benned valami? Hát nem tudom, lehet, hogy 10 perc múlva eszembe. Jó, de akkor. a lényeg az körből ebbe így benne van, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, ami odakölt. Köszönöm szépen, viszont Na, minden jót mindenkinek, hello. 24 07 95 3, 24 95 3, az Almási téri szabadidőközpontban kóborolunk. Egy kicsit fáradtan, de mindenféleképp töretlenül. Halló, jó napot! Jó napot kívánok! Idő Marga István vagyok. Pankz, no, Érintőleges kapcsolatom van a házban, egy rendezvény kapcsán, mert mi béreltük egy uh -huh. eseményre. Volt a 80-as évek elején, mikor volt az a K Kft. G vagy a GMK kiszövet között a nyitás, uh -huh. akkor megengedték, hogy a szervezést is először a korábbi legális magánszervezőt formában csinálják. Aha. Nekünk akkor megalakult egy ilyen premier bűsoridó a kis szövetkezetevű cégünk, amelyik elsősorban az akkori hazai élvonalat szervezte részben, mert nyilván mások is szervezték, és aztán hogy bővült a tevékenység, meg a megrendelőtől jöttek az igények, fokozatosan bővült a tevékenységi kör, így az hogy szakmai alapon megkerestek minket bűvészek. Uh -huh. Mi rendezünk egy nemzetközi bűvészfesztivált az Almási téren. Emlékszem, hogy Váci Andrásnak hívták akkor az igazgatót, akit én is játszottam zenekarban, még akkor időkből ismerem. Uh -huh. mert azt mondom, hogy ifjúsági bizottság, hogy hol volt. Tehát ilyen, ilyen vonalon dolgozott, uh -huh. és onnan került az Almási téren. És nagyon jól sikerült, még Floridából is jöttek versenyzők, vagy résztvevők délelőtt. Szakmai művek voltak, ez év után pedig, illetve este felé a kategóriai összeseknek a gálái voltak. De mondom, volt, szocialista országokból, és mondom, külföldre is emlékszem, nevezési diát is szedtünk, nyilván, uh -huh. és bevételre, tehát jegybevételre is szert tettünk. A műsorveletünk a Beregi Péter volt, biztos emlékszik rá, ha csak és sajóként a saskabaréból, meg sok máséről. A szakmai zsűri pedig a Rodolfo, az uh -huh. artista képző, intézet igazgott, ő már nem él, a tehát ilyen, ilyen nagy nevek voltak. Köszönöm. Négy-öt nap, négy ég... napos rendezvény volt, elnézést. Négy-öt napos bűvészfesztivál azért az elég jó. Tehát, igen, ö, igen. Elvarázsolt tehát a A volt, a, gála, volt a, Aha. a Korábbi napokon ilyen szakmai munka folyt, műhely munka. De akkor, amikor a premiérben elkezdtettek, és azt mondtad, hogy a magyar élvonalat szerveztétek, akkor melyik zenekarokra gondoljunk. Még -még. Mondtam, tehát meg, elmondom a neveket, de azt hangsúlyozom, hogy részben, mert tervező is foglalkozom. Jó, csak pedig. nyilván van hallgató, aki. Kartágó, Scorpio, P-Box, P-Mobile, Mini, ilyen nevek. Azért az nagy. Tehát az igen, valóban igen, a, a, a 70-es évek végének. Um... Nem 70-es évek, um... 70 85-86 körülbelül. Hát 86-ban még, 86 még volt, az ben 83 alakult. 86-ban még volt P-Box? Hát a mobila, ahogy szétment. Most értes, most nem tudom, nem, nem érő, vagy napra lebontom ja, mondom, ja, ja. csak hogy ugye a mobila, ahogy szétmentett a térbox, emlékszem. Nem? Igen, meglepődtem. Megadín... Volt -e, akkor már, nem tudom, de 83-ban már még dolgoztunk velük, az határozottan emlékszem. Köszönöm szépen. Volt egy fesztivál. Köszönöm, csak ennyi volt. <köszönöm> Viszont haláson. A Bűvész Fesztiválon is bejött vagyunk az Almási Almásítér, kipipálandó programjai közül. Ugye most megpróbáltuk felsorolni, megidézni az ennek segítségével. Azokat a programokat, amik ott zajlottak, most már a pszichológusok is megvoltak, megvoltak a bűvészek, megvoltak a táncházasok. Na lássuk ki van még, 2407953-ben, vagy 2406953 haló. Szia, Miklós. Szervusz. Csaba vagyok. Lehet, hogy én is csapongani fogok, mint pillanat az előbb, de. <gül> mint én magam. Ott nőttem fel a környéken, az Osvájt utcában sok mindenket az Almási térhez is, meg magához a műzházhoz is, és azért érdekes, hogy ez a téma, mert pont egy-két hete, amikor arra sítáltam, jutott eszem, hogy mikor lesz már téma nálad ez. És, és én nagyon sokat köszönhetek az Almási téri műzháznak. ott Hát én 40 felett vagyok, 42 vagyok. Uh -huh. Ott tanultam meg úszni a 80-as évek elején, ott e, szocializálottam a e, popzemére, ott jártam először Pál fiúk és hasonló koncerteken, uh -huh. vagy ott hallottam először a bolyvodot, a neuróziszt, nem tudom, a hallgatóknak lehet, hogy ez nem mond semmit. De nekem is nem. Nekem nagyban befolyásolt a e, szellemi fejlődésemet. E, egyszer nagyon beégtem, mert a 90-es évek végén újságíróként dolgoztam, és ott lépett fel a Noir Vezér zenekar, és én nagy azt gondoltam, hogy mivel a középiskolában franciául tanultam, én majd simán megcsinálom az interjút velük, és leültem velük interjúzni, és már az első kérdésemre háromszor visszakérdeztem, hogy te, hogy mit akarok kérdezni, mire Szelevényi Ákos a magyar származású szakszofonosok felajánlott, hogy tolnácsolni fog, úgyhogy rohadt nagy égés volt, de az interjú elkészült, azóta sajnos a zenekar ugye már... Elmondhatom, nem tudom, hallgató kedvére, hogy az énekes gyilkos volt, és börtönbe került. Igen, megölte a, me me me me me a, a feleségét. Igen, minden esetre, ami miatt telefonáltam, az az, hogy eh, amikor elsétálok a ház előtt, akkor mindig az jut eszembe, hogy ez mekkora pocsékolás, hogy egy ilyen csodálatos ház, ilyen adottságokkal, hogy kisterem, nagyterem, tetőterasz, Úszoda, stb. stb., hogy ez ott el üresen és, és, és pamlagon. Nagy, nem, nem nyilván nem lehet megtölteni, nyilván nem lehet gazdaságosan üzemeltetni, tehát hogy szét kellene szedni, valahová letenni az úszodát, valahová letenni a szintjét a, a, a telházat és elvinni mondjuk egy sarokkal odébb. Egyébként valóban azt nem tudom, hogy milyen lehetett ott az almási tér környékén lakni, amikor mondjuk, de hát most már azért látjuk, amikor mondjuk szombat, éjszaka, vasárnap hajnalban kizuhant Én 2000 féligbe két, két utcával arrébb laktam, tehát ennyire nem vagyok képben, de, uh -huh. de nem, nem volt zűres, tehát hogy annyira nem jött ki a hang. Én egyszer csináltam ott főiskolai gólyabált főszervezőként, 1500 emberrel, uh -huh. és, és kint volt. Aha. Tehát nem lettünk följelentve, nem volt probléma. Jó, jól bírták a lakók. Jól van akkor. Köszönöm szépen. Köszi, Miki. Viszont hallásra szárhúz Szia neked is. 24 07 24 biztos van a hallgatók között olyan, aki látta azt a fiatal embert, aki vasárnap hajnalban azzal szórakozott, hogy a utcában parkoló gépjárművek tetején szaladt el a balahalúzatérig. Nem volt egy szép dolog. 24 07 de 24 az Almási szabad szabadidőközpont a mai annóban haló. Jó napot kívánok! Kész Jó napot! Szép napot mindenkinek! Én Kalusné Jutka vagyok, és nem sikerült teljesen elejéről hallgatnom a műsort, hogyha olyat mondok, ami már elhangzott, akkor bocsánat, és uh -huh. akkor le lehet engem lőni, hogy ne beszéljek többet. A legnagyobb élményem, nem tudom pontosan, 90-es évek legelején lehetett, Krezmer találkozó volt. Egy szó sem esett róla. Bizony-bizony, nagyon nagy szabású. Azt se tudtuk abban az időben, hogy mi a klezmer. Uh -huh. De elmentünk, és nagyon-nagyon névós. -nagyon, uh, Szerintem a Budapest klezmerband ott lépett föl, uh -huh. talán először, vagy, vagy uh, uh, karrierjének a legeleje lehetett. Uh -huh. A másik uh, híres Bob Cohen, uh -huh. ő akkor még nagyon-nagyon jó volt, di kappáje, Együttesnek a frontembere volt. Jidisül, angolul, minden nyelven énekelt, magyarul. Nagyon-nagyon jó volt. És szerintem annyira már nem emlékszem rá, de szerintem a világ leghíresebb krezmer együttese a Klezmatic. Uh -huh. együttes is részt vett ott abban. Én azóta figyelem, hogy, hogy hol látom őket felbukkanni, és mintha egyszer lettek volna az elmúlt egy-két-három éve a Dohányutcai utcai templomba. Nagyon-nagyon jó találkozó volt, nagyon jó hangulatú, rengetegen voltak, a, a földön is ültek, és 12 előtt bombariadó volt. Mindenkit kiküldtek, de mondták, hogy folytatni fogják, mederékbe betölt ez az egész uh -huh. koncert akkor, és bizony kijöttünk, ott bókláztunk az utcákon, és én akkor a közelbe laktam, hazamentem, visszamentem, folytatódott hajnalig. Nagyon-nagyon jó. jó volt. Nagyon, Te, szép, tehát... nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. És a, egy, egy nagyon picike, hogy a gyerekek a Hernád utcai iskolába jártak, és oda jártak a tanúszodába. Köszönöm szépen, hogy elmesélte <gül> ezt. Nem lelőni fogom, hanem megköszönöm a, a telefonálását. Vége van a műsoridőnek. Sajnos ilyen szűkre szabott ez a műsor, nem most már fölösleges nyafogni. Ez nagyon nagyon szépen köszönöm Ároa Brigitta szerkesztőnek a segítséget, Falcsi Gergőnek és Kelecsényi Krisztának a szintén erős támogatást. Az elkövetkezendő két órában Bolgár szórakoztatja órá egyik egy hét múlva új jelentkezik az Anno Budapest-be, nem tudom, hogy a Lutherház lesz, vagy valami, de Pangstant, Miklós véletlenül itt lesz önökkel a Viszonthallásra.